Коли я почув, яку наругу зводять на мене, на мого доброго Муція, на моїх великодушних братів, то мимоволі застогнав. – Що це було? – вигукнув професор. – Я певен, що Мур десь сховався в кімнаті. – Понто! Понто! Шукай! – Понто зіскочив з-під віконня і почав обнюхувати кімнату. Перед дверцятими груби він зупинився, загарчав, загавкав і скочив на них. «Він у грубі!» «Напевне у грубі!» – сказав господар і відчинив дверці. Я спокійно сидів, дивлячись на господаря ясними блискучими очима. «Справді!» – вигукнув він. «Справді! Він заліз глибоко в грубу!» «Ну як?» Може, зробите нам таку приємність і вийдете звідти? Будьте так ласкаві. Хоч як мені не хотілося покидати свого сховку, а дивилося послухатись господаря, а то він витяг мене силоміцію, і втіх із того було б мало. Тому я, не поспішаючи, виліз із груби. Та тільки-но я з'явився на світ Божий як професор і господар вигукнули в один голос «Муре! Муре, який у тебе вигляд! Що це за штуки?» Звичайно, я був весь у попелі, до того ж мій зовнішній вигляд справді від деякого часу дуже погіршав, тож мені довелося впізнати себе в професоровому описі котів-відступників, і я міг собі уявити, Яке з мене було жалюгідне відовисько! Я подумав про те, який вигляд я маю у порівнянні з моїм приятелем Понто, що справді був дуже гарний у своєму показному, блискучому, чудово накрученому хутрі, і мене пойняв глибокий сором. Я тихо, засмучено заліз у куток. «Невже це?» вигукнув професор, невже це той самий розумний, вихований кіт-мур, вишуканий письменник, дотепний поет, що пише сонети й глоси? Ні, це звичайнісінький домашній котисько з тих, які нишпорять по кухнях та попід грубами і тільки здатні всоловити мишей у льохах та на горищах. Скажи-но мені, «Вихований за дрипанцю, чи ти скоро отримаєш учений ступінь? Чи навіть одержиш кафедру, ставши професором естетики?» «Гарну докторську мантію ти на себе нап'яв!» Так він кепкував із мене й далі, знаходячи все нові образливі слова. «Що я міг зробити?» тільки ще дужче прищулити вуха, як завжди, коли мене лаяли. Закінчивши свою глузливу промову, професор гучно зареготав, а господар і собі за ним. Той регіт був мені як ніж у серце. Та, може, ще тяжче мене образила поведінка Понто. Він не тільки жестами і гримасами намагався показати, що Поділяє глузливу думку про мене свого господаря, але й удавав, що гидує наблизитись до мене. Раз порас відскакував убік, наче боявся замастити об мене своє гарне чисте хутро. А котові, свідомому своєї вищості, як я, нелегко терпіти таку зневагу від якогось там «Дзенчуристого пудиля».